ja nyt tehdään radiohistoria, nimittäin minä ajoin tehdä jonkinlaisen interaktiivisen radiolähetyksen itseni kanssa, nimittäin kello tuli juuri minuutin yli kolme ja mä ajoin kuunnella ensi viikolla tätä lähetystä sitten livenä ja kommentoida tätä lähetystä. Eli te voitte esimerkiksi laittaa, jos sä laittaa niin te voitte laittaa viestejä itsellenne viikon päähän, kun mä luen niitä sitten ehkä sitten uudestaan tai jotain, mä en mä, tämä on todella hankala, mutta joutumaksessa lähetyksenä aiheena on mestari, kyllä ja tosiaankin viime viikolla me siirrymme tulevaisuuteen, että mä teen ohjelman, mitä mä sanon, että, että mä aion kuunnella sitä sit seuraavalla viikolla. Nyt kuuntelemme viime viikon lähetystä. Ja nyt se on vihdoinkin koettanut. Ja silloinhan oli siis Mestaritspesiaali. Ilmaiset... Tervetuloa. T äh, tervetuloa te jo tosiaan. Tänne kyllä. kalassa Joo, näin on. Tässä on, on 9.5. Käydään läpi. Joo, ja mulla tässä tänään näitä levyuutuksia, käydään läpi näitä levyuutuksia. Kato, kai sieltä tuli. Kyllä, niin kirkka tuli sieltä, mutta täältä tulee sitten, tällä viikolla tulee, se oli sitten viime viikolla, ja tällä viikolla tulee sitten. niin... Mitä, onko mulla jotain sanottu? Kuunnella muuta. Se selviää viikon kuluttua. Mitäs vielä, nyt mä unohdin, mikä selviisi viikon kuluttaa, mä nyt jää, pitääkö tää soittaa uudestaan. Ai, ai, ai, ai, sentään, mutta mennään nyt kun oli toi. Tuo kynelä lähetys oli tällä viikolla. Ja sinä soitit otettiin veskurolloirin itkevä huilu. Otetaan tässä Elastista. Ja missä täällä mennään? Joo tämä on myssistä. olemme nyt... En Siis me olemme, viime viikolla me olimme, me olimme tulevaisuudessa ja nyt me olemme nykyisyydessä viime viikon me olimme vii, nyt tule, nykyisyydessä viime, menneisyydessä, jolloin olimme tulevaisuudessa. Vähempäänkään en tyydy, ja tää hymy, se ei hyydy. Laske laukkuni, mutta ihan hetkeksi. Vielie se on refleksi. Kuljettuna joka pitää. Mulla on täällä tosiaankin kymmenkuuta uutta biisiä, ja sitten kunnellaan vähä. niitä läpi. Ja sieltä samalla kun kunnellaan... Tuleeks tuota... Suoran sen... Mä... hotellista tullaan studioon, kuri laulaita... Aha, siellä mestarit. Mä voin laulaa itseni kanssa myöskin tuota noin duettoa täällä jossain vaiheessa, kun noissa mestareita tulee. Mä muistaakseni tulevaisuuteen mä en laulanut silloin. Joo, en. Ja rytmissä, siis tässä tänään tosiaan levyutuuksia tässä suorassa lähetyksessä. Viesti tulevaisuudessa, mitä kuuluu rondo? Ei, se tulevaisuus meni jo, se meni viime viikolla. Janx kysyy, onko Lopasta, nyt menneisyydessä? Kuunnellaan mennä sen en menneisyytä. Ei. ei Pete Laito, nyt menemme me psykidellisesti ei, kättelyissä ja päästään kiihdyttämällä tulevaisuutta vaan menneisyyttä. Me päästään ny, ei, nyt nykyisyydessä tulevaisuuteen. Ei, kun ei, nyt me ollaan nykyisyydessä, nyt kuulemme menneisyydessä. Tuo oli tuo, tuo, vi, vi, viime viikolla, kun toinen menneisyydessä oli tulevaisuutta. Jättää, No en minä tiedä. Kuunnellaan mielestä tätä biisiä. Mä oisin, elä täysillä hetkessä, matkalla nauttien retkestä No niin Juhuu, juhuu, hienoa Rantarreketa -tää. Täällä soi niin Kaksi paskista mene yhden hinnaan, toista tuli näin? Ja Vaarilla nyt, niin tota mä voin Jostaa ehkä tehdä vielä yhden lähetyksen missä mä kuuntelin sivu. tätä Ai, näin Missä mä kuuntelin viime edellistä lähetystä jolloin tulee trilogia Starikan täyteen Varella virran Varella virran Varella virran Tulemme tässä nykyaikaa nyky nyky Elä täysillä hetkessä Ja tuo, tuo, tuo, tuo, sitten tuo nauha pyörii viime viikolta, että jatkuvasti, että mä en sitä missään välissä. <mukkaan> <mukkaan> ja tässähän on sitten areenalla. Ja tämä järjestetään sitten, koska tämän... Hei, Povee. Hyvä, Pauvee, mä oon Pauvee! kato Pauvee! Perkele, Ari, Ari sanoi, että Hyvä, pidä huono, pidä huono, pidä huono. Niin kuin toi äh, siis Apula, tai, äh, massiivisen tiedotus, tiedotuksen tilaisuuden tila alkoi tila järjesti ja sitten... Me. Ja mikä oli seuraus? Niillä on keikka Espoosa! Bleh. Niin to, tosiaankin mä muistan välttämättä kaikkea sanon viime viikolla. Siis sehän yllättäen vain elämää kun tuli Tonihin Virtas jakso. Niin sitten yllättäen sitten tehdään sitten tämmöisiä niin kuin sitä Areena näitä ratkaisuja. No lähtee! Se lähtee! Lähtee! Se viime kylä Lyy, kylä lähteä, lähteä, lähteä. No lähtee! Lähtee kyllä Lähtee Tampereen, Nää no! Hetkele! out Hyvä! Hyvä! Kokaan aikaa lahjo, ei käytä voi Janne kysyi, onko tässä mitään järkeä? No, ei tota, ole! Jos mä, jo, se selviää ehkä ensi viikolla, jos mä kuuntelen tämän osu... No osu, kuuntelen, joo. Lähdy, äh, juuri silloin, eli onko tässä mitään järkeä vastaari? No, itse, no itse, itse asiassa, tota, niin onhan tässä nyt jonkinlainen järki. Sinä mielessä, että mä kuitenkin, kuitenkin viime viikolla esitin tämän kysymyksen, ja nyt mä kuitenkin vastaan tähän, vaikka vaikka en, nyt on vastannutkaan mitenkään älykkäästi ja järkevästi, mutta om, omalla tavallaan kyllä. Toikki saintoja, että ai ai, ai Pave, mehu, ja... Ai ai, se on rock! Tästä me si siirtyy nykyaikaa heviaari, taas. Heviari, heviari, tämä esittely siinä Itolussissa. Kyllä, kyllä se, se esitti muistaakseni kyllä. Leijat? Niin joo, joo, taisi leijat. No, sekin tulee jostain joissain vaiheessa. Kyllä, siis kun ajattelee sitä leijät kappaletta, niin sehän niin oli tosiaankin maailman ensimmäinen tuhnupiarusta tehnyt tehty kappale. Heksultakin Hectoriltakin tuli uusi levy. Tai tuleeko se uusi? Onko se vielä En mä tiedä, mutta kuunnellaan nyt näitä. Tämä tää ei ole uutuuslevy. Suurin osa näistä levyistä, minkä mä soitan suorassa lähetyksi, on uutuslevyä. Tällainen löytyy Nuppu ja Junnu. Sä on Petri Munk, joka paljon Junnu ja Nuppu. Aina sellaista sieltä tiedät hän. Pöllöt pienoiset. sekä kelta höyhen pukuisen. Joo, ei tota jaksa, oohan toitottu. Ota niin laulua Ani Perttu Häkkinen tulee tulossa vieraksi ilmestyä ensi viikolla. Hän haluaa soittaa Michael Jacksonia. Vesa lähettää terveisiä viime viikon kommentilleen. Eikä päivä enää tyyppi. Niin onko onhan tässä järkeä, tämä on radiohistoriaa radio Niin, historia, nyt historia on nykyisyyttä ei kai se te, teke te tehdä radiohistoriaa kun kuudellaan historiaa Loppujan Siis uutin uusinta lähetyksenä tulee Ja tämähän tulee sitten itse asiassa uusintana Sitten ensi viikon lauantai välisenä yönä Eli terveisiä tulevaisuuteenkin, sitten tuolta menneisyydestä ja nykyisyydestä. Ihan ihan semmoisen niin oikeiseen tulevaisuuteen, näitä uusitaan sitten kyllä, näin on aina yöaikainen, että oikeastaan sinne pitää ihmeellistä ole, mutta silloin ei kunnallista lähestymistapaa. Paitsi sitten viikon kuluttua lauantaina sinne tämmöisen Klo 12. Ai niin, pitäisikö tänään saada aikakone? Ehdottomasti kyllä pitäisi, Mutta nyt ei, ei löydy, ei ehdi, ei ehdi. Esittäisiköhän Heksukka tämä yksi lekuu, vai tuleeko hekkaan, muutkin mukaan? Mä vikkan, että se voisi vetää tämän yksi. Se, kyllä se yksi. Kyllä se yksi muistaakseni kyllä tämä leviotti. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. mä soitin kokonaan silloin viime viikolla. Loppupiisi saattaa mennä tähän paikkaan. Joo, ei se loppu, ei se, ei se kuule, ei se loppu, ei se loppu, ei, se loppu, ei siitä tullut muita. Voimiaan, se, se on kyllä vähän tylsä pitkän punailla, milloin Hectoria. Sekin on tähkin kyllä aika tylsä piisi. Syvällistä käsitellään sitä eri tavalta kuin yöpiisi. Oli muuten, oli Lindholm oli tänään maikkarissa vieraana ja se ei ollut noussut ylös, se istuu alhaalla tuolissa. Mitään, mitä ollaan ihmetetty paskiksessa aina ja ikuisesti, miksi vitussa tuolla levyllä on kaiken mun oksinuksen lisäksi? levoton tuhkiva, niinpä näin ja nimenomaan näin ja varsinkin kun sitä ei edes, edes Niin! Yllöt pienuiset, ui ui. silmät sekä kelta höyhen Me ne iloisina ruudusta ja, ja x kysyy, että ja onko tätä pakko kuunnella? En tiedä, lauluista. ehkä tiesit viime viikolla. Mitä tiesit tästä, tästä asiasta viime viikolla, niin mennä sen mukaan tälläkin viikolla. Ruudusta moittaa. ja antaa niiden lauan soittaa. Että minun pitää katsoa, koska me mennään maailmaa. Tämä pitää kuunnella kokonaan ihan pelkästään sen takia, että ne muut ääliöt on hiljaa nyt tuolla noin sitten. No aikana. ääliä ei ole hiljaa täällä nyt kuitenkaan. Tämä, tämä, tämä, tämä on joten, jotenkin tämmöinen hermolepo. Tähän näin jo tässä vaiheessa. On kaikki kannut tänne ihmisiä. Onko? No, go. Yeah. Joo, joo, sitä odotellaan. Se noudatellaan nyt sitä. Tämä on tohkimo tulee jossain puolen puolen ja hyvä hyvä Ja tästä voisi tehdä jonkinlaisen tämmöisen Kylmäkaappi mainoksen. Kaikki tahtoo pakastaa. Kaikki tahtoo pakastaa. Tämä kommentti tuli sitten nykyajasta. Mä en tiedä, erotaatteeko kyllä todennäköisesti odotetteko, että tuo tulee vähän tuo viime viikon kommentti. pakastaa. Kaikki tahtoo kataan, pakastaa. Mulla on samat jutut. <laughs> ei helvetti! Tää on no, niin noo! Viime viikolla on huu! Ha! Mä en tiedä, mitä mä sä kommentoin tuohan selviä ja viikon Joo, jo, just noin. Jo, tuli taas. Joo, ei helvetti. Mä en kuitenkin tuota pakastin vitsiä kertonut <laughs> Näin, no mitä muuta tässä voi tulla mieleen? Ei Tattessa, ei, kun se ottaa yhtään ohjelmaa, niin sillä hän... No, Lopu on loppuvuosi. Hesaradiossa, he he esimerkiksi Passissa hän tulee uusintana enää lauantaa jo sunnuntavälisen yönä kahdestoosta Joo, Tomma on kertonut jo tällä viikolla. Tämän... Lähetyksiä kunnilla uusintana, mutta ei livenä uusintana. Ensimmäinen kerta varmaan on Joo, me mä me tapu vedän duettoa it, itseäni kanssa. tulee silleen, että Irkaa, Paave ja Pepe piti turpaansa kiinni. Tapu, tapu. Kiitos siitä. Kiitos Passa-li 10.10.2014, miten kello on 15.12? Kiitos. Joo, kyllä. Ei, mutta tämä mulle käy vielä huonosti tämän lähetyksen kanssa. No, laitetaan taas, nykyisyydestä soimaan toi, ol, mä omistan tämän itselleni, koska tota, no, olin kaksistaan itseni kanssa yks, yksin tästä näin kappaleen nimeltään yksin ja sen esittää Jonne Aaron. Täällä oli no niin sidebox-kometteja. Huutoluotaan viestiä. Viime viikon tuli oli paljon enemmän. Ehkä te ihan pulalla ja pihalla. Tai, tai ehkä te olette viime viikossa. Miten te enää kommentoida jos viime viikolla kommentoi? Niin kertaalleen kommentoitu tähän lähetykseen jo. Tämä kuulostaa vain tyylsä, tästä tapahtuu. Viime viikolla. Joo, ei tota. Tässä te, teostojen tekemässä tuleekin mielenkiintoista. sitten. Sen, mitä hait, mitä hait, on, kun on. Tässä lukee Kannessa, että öö, yksin on ensimmäinen sinkku Jonne Aarunin kylmessi ensimmäinen kymmenettä julkaistavalta toiselta tasolla risteyksessä. No sepäs oli oikein informoitu. nopeasti menneisyyteen. Että et, jos sun työvuoros ei ala nyt, tai, tai alkaa nyt, niin alkaako se ensi viikollakin, vaikka sä et, et enää, että silloin ensi viikolla menisit töihin silloin tai päinvastoin, niin jos, jos ei se nyt ala, niin ja kuitenkin ensi viikon kuluttua alkaa, niin alkoako se jo nyt sitten kuitenkin kaikesta huolematta. Niin. Pitäisi pyytää filosofittainne takaisin. Joo, tulkaa, tulkaa takaisin tosiaan. sitten... Tajusit vasta tulevaisuudessa, että menneisyydessä sulla on tulevaisuudessa yhtä hyvät jutut kuin nykyisin menneisyydessä, kun puhut menneisyyden kanssa nykyisyydessä. Just. La-Liisa laittoi viesteen. Pertu, Pertu Paskikseen. Tulevaisuus näyttää hyvältä, Mitä kuuluu pesilölle. Voisiko sekin tulla joskus Paskikseen? Yöltä taitaa tulla uusi levy, niin se voisi kyllä tulla sitä sitten. Eikö se tuntuu tänään uusi levy? Pitää ottaa pösilöön yhteyttä. Yöspessu tehdään. Kerran vuodessa, aina kun yö on ajankohtainen, niin... Ajankohtainen, ajankohtainen, niin... <hihö>, jos tuli. Kuudellaanko mieluummin viime viikon mainoksia ennen mainoksetkin oli parempia? Näinpä. Mutta nyt tulee kyllä, ikävä, kyllä tämän viikon mainokset tulee. Mut missä tuolla tapahtuu? Odottakas... Tuli tulee. seuraavaksi viikonpäästä? Vartin yli kolme. Niin. Mitä, mitä, pitäiskö mitä, mitä, laittaa, laitetaanko vaikka pojattopoikia paukuttaa palleen. Okei. Okay. se soimaan tälläin viikon kuluttua tähän aikaan. Katotaan, katotaan, muistanko minä. Onneksi avasi justiinsa tuonne, tuossa on noin Ehkä toi. Mä spiikkaan nyt, mä spiikkaan tässä vaiheessa viisin, bi viisin tota ens viikolle. Hyvätäste herrat, tässä on tää pojattopoikia paukuttaa palleen. Ha ha, äänä Melkein. Ei, market estas spiegata bene sì Tämä on hämmentävää viesti, tämä on kyllä loistavaa, koska en päässyt radioon ääreen viime viikolla. No nyt tulee sitten tuuplasti. Yeah. todistella toiviesti, voinko tulla kommentoimaan studioon sitten että uusi kun uusista tulee? Niin, mutta kun, mut mut kun se tulee nauhalta ja, ja sitten silloin ei olla livenä, niin en tiedä. Ja onko nyt tänään vai viime, viime, viime, viime viikolla? Okei, okay. nyt on siis tänään. Ja nyt on viime viikolla me kehdata tommosta. Ei niin. Vähän ropisee, mut yllätysset kyllä sentään jolla navisee. Rähinä on ja pysyy, koipi hommis käsi rysyy. Tuossa on 12 biisiä tolle ekalla levyllä niin... Toi on yltsää pakuttaa väk die connu fille i drussi vai che 1 CD levyllä tonnukumaan oh toi vetää coffee ja pulli kytä koska mulla on mahtava vi... tää ohjelma mekee ystäbuono se kommenttiraita kappaleen joo niin mä kommentoin tällä myöskin ei viime viikon radiolähetyksestä hienoa se mukana myös jengi jengi kommentit ja mitä nuorempini niin sitä huomaa. Sä, viime viime viime tässä on on, se pact viime viikolta asioita mikä elävän näeläkä no ei paljon näelä nyt. nytte kun on ois vähän, mikäs tää on? Joo ei ei ei ei En tiedä mikä sulla on, enkä tiedä mikä sill Mut mulla on olo et toi menosi on lussu Jote annapa tussikynäni piirrä bikset Mut täytyy kattoo, koska mulle mä nyt pysty, pysty ite mä, tota, mä, mä, määrätä ollenkaan Koska mainokset lähtee pyörimään se menee Vaikuttaa ettei se mene tän kanssa päälle Pitää kuitenkin soida ne I'm yeah. a yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah tavoitte on päästä KIP-hommiin Haluun päästä nousuihin ja sun housuihin Ja jottei menis puihin, niin ota housuihin Wii vii, mutkäs et herruta neitiiniin Pitut kääkkää vaikka hotelli pei tvin. jengi pysyy tiiviin ja vetää täysi Ja toivon hyvin käysii, kun spekti vetää sytytysnesteet Ja Kimmolle vielä pari tuikkuus Ei nyt, nyt toi on niin tulos. Joo, nyt kato, nyt mä ois mä Menin sinä mä määrin, mä menin tulevaisuuteen Muutaman minuutin päähän tässä lähetyksessä Terveisiä! taas tulevaisuuteen, niin tota, viikonkuluttoa sitten, lärperi lä. nostat sä mun vähän kovempaa mun volaa nyt, kun jos, lää, jos mä puhun itseni päälle, päälle viikon kuluttua, niin olisit sä nyt hiljaa tässä kohtaa, jos, jos, jos tämä tulee ulos silloin. Mm -hmm. Et voi olla, että se on viisi silloin soimassa, niin silloin tätä ei tule. Se on mielenkiintoista, tuleeko tämä nyt viikon kuluttua ulos vai eikö. No, se selviää sitten. Niin, niin tota, noin, niin, muutama minuutti sitten jo, että lähtee soimaan siis toi elämän nälkä niminen kappale. Se nyt lähtee nyt sitten jälkeen. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Jos tämä olisi äänikirja, mutta kun ei, laitetaan spiikkiin vauhtia. Tule 23.26.10. Helsingin kirjamessuille messukeskukseen, jossa tapaat kirjallisuuden kärkinimet ja lapset huomio. Tervetuloa tuttuun tarinalaaksoon. Ota iisisti, olet ystäviesi seurassa. Rytmeistä tinkimättä I've been so many places in my life and time. Sanomaa välittäin Sunnuntaisin taisiin 912 UK don't care for <tip> Päältä turhaa möykkää ja säilytä yksityisyytesi. Hanki kunnon väli ovikotisi. Kaikki kotisi ovet. Oviasennus.fi. Ja Paskalista ja kuuntelet ehkä myöskin ensi viikolla tänään tämän spiikin tässä kohtaa. Mainokset, että ne ei ole pituiset silloin, että ei voi ehkä sitten niitä taimata. mutta siis mä unohdin, että vähän soitan sitten kuitenkin en mä laita tästä. kyllä, kuitenkin ykkösehdellä, koska siinä on useampia viisi. Tässä on yksi niin Eli kuuntelet nyt Paskalista, jossa kuunnellaan viime viikon Paskalistaa livenä. Ehkä nyt vielä soimassa lähtee soimaan seuraavan viisi järkeä. Avelattu viesti, Ei jumala, nyt on niin sekavaa, että tästä ei ota selvää historiot, eikä tulevaisuuden tutkija. No ehkä tulevaisuuden tutkijat. Kirkan kanssa. Jos, jos mä teen vielä trilogia tässä, mä veikkaan, että se menee jo, se menee jo niin sekä vasta. Hän laittoi, että tässä on kyllä saavutetaan jotain, ei, mutta mitä? Palkinto on radiokaalassa. Täällä ei ole hirveen huonoja. Lavaspikki oikein vielä olla. Kokeillaan uudestaan. Ei. Ei, kun... Mitä hemmettiä toi nyt tohon pomppas? Hälää sähälää siellä. No, Kunnellaan... Kirka puhuu. poika no, hiljaa. Joo, auttaa oh, Osta sylöön. Kunnellaan autaa Arttu Viskaria täällä nykyisyydessä sitten. Kyllä sille saa antaa Klo, että se oli hieno laulu. Kiitos! Ole hyvä! ladies and gentlemen. Noni taas, siellä taputettiin. Hyvä! Hyvä! Kato, Pertti rupesi. Sventterin ja kohta sitten tulee myöskin. Miemiä laulussaan. Hörtteetetö tönttööhön. -tö -tö niin mä ajattelin tehdä päin vastaan. Ja se lähtee nyt. No niin, kaikki mukaan. Okay, la lafu, lafu. <speaking in Spanish> dd voi Pepe, saat naisen tulvimaan. Oi, oi, erottista. Mm. Kyllä. Viestin. jos mä en kuuntele ensi viikolla, niin koska sen voi kuunnella uudestaan viikon päästä? Se voi kuunnella uudestaan kahden viikon päästä sitten lauantaina. Ei, kun lauantaisin niin. niin, itse asiassa tämä viime viikkoinen ohjelmahan tulee ilman näitä meikäläisen hö hölinöitä. nyt kuitenkin. Huomenna illalla alkaa 12. lauantaina ja yönä silloin siis. Ja näin näin kanssa tää tulee uusintana, tulee sitten reilun viikon kuluttua. Tulevaisuuteen sekin sitten siirtyy nyt. Aika monen päähän. Joo tosiaankin, te voitte kuunnella tämän äskeisen lähetyksen, tai mikä tuli alla niin ihan puhtaastikin. Jos jostaisi. Tuo lineaarinen jana. Kyllä, just se nimenomaan näin. Nyt minäkin tämän tajusin. Just joo. Hei, mut mä lupasin sitä uutta Artu Waiskaria. Heitätu B. Voisit B, vai heitä C kuitenkin, D, E-E-F! mä g, g h i j k l nyt Artu Weisteria! Tässä 2000 öö, sävelys. Myöhemmin hänet tunnettiin CD-sävelyssä. <halosena. messi> ja nykyään se on Spotify-halloween. <messi> Toi oli hyvä juttu. Muistatko, 25 minuuttia kun lähetystä oli mennyt, niin se tapahtui jotain. Kun, kun nyt on pari minuuttia siihen, niin se tapahtui jotain sellaista, mitä mun piti kommentoida muistaakseni. Mutta sanottu, sanottu, sanottu, tämä on että tämä tota oli niin levitön liviksi, tämä sävelmä. Mutta nää, sanot, sanotus on vielä si enemmän itse asiassa. Ipeä. Iso mies, painosana iso! Ei riittänyt jäädä kaupunkiin. Tätä puoli oli puolikilmainen, täysin hiljainen, uusi alku meille avautui. Kylpärin seiniä repailtiin, pois musta pilkut laatoista hangattiin. Kirpä löysi kuvaston. kuvastoon, eikä ollut viikkoon onneton. Syksyn myötä lehdet lakastui. Missä voisimme vielä säästää? Voiko määrä koiden luontoon päästä? Niin on, niin on, niin on leiviettä, että voi hyvänen aikaisen täällä. täällä syödään, uurahat pitkä veton lyödään. Kaikki uusi, siirpa menee rojaltit tästä näin? Jostain perikunnalla vai, vai, vai viskarilla? <suosikra> Ehkä ensi viikolla huudan itseni kanssa tosta noin sitten duettona. Se oli, se oli vähän ennen kuin mä muistin se oli 25 no, yli, mutta oli se oli olikin... biisi, mitä mä spikkasin kaksi kertaa. Mä en jaksa enää katsoa mikä. Se, se, se, olikin, se tulikin 23,5 yli. Mun piti huutaa itseni kanssa. E -e -e -e -e -e -e -e. Ja, noin ja hei, nippa nappain mukaan. Niin. Mitä nyt tapahtuu? aika sentään. Nyt tulee muistaakseni hyvä speikki. Ja sitten vielä eh, tarjota Lähimeneistö, lähimeneistö. Tämä on myöskin lähitulevaistokohta. Ei tuntiin lähimeneistö enää ole. Tuolta 60-luvun alusta. Tööräis-kortterissa kolme. Jorjurja seikka eli. Maailman pimiä tällä sydän. Ja sillä menee lujaa. Menee, menee, menee, menee, menee, menee. Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Ylryn aikaisin tää toistaiseksi paskin spiikkip, eiköhän haluta tätä uudestaan. Pohtaasti. <tos> Märi, no, ollaan hiljaa. Istukaa salas. Biisen nimeltään Kierka PP Pave ja Mä milloin tulee paskalista paluu tulevaisuuteen lähetys? tarvitaanko nyt, koska tämä tulee uusintana, tämä tulee sitten reilu viikon kuluttua lauantaisen mutta jos jotain muuta, niin en tiedä, se siellä vielä tulevaisuudessa. Herranen aikaisen tai -laatto viesti laattoviestin, istukaa salasiin, kun sanoi, vasta lausenaan Noustaa No nouskaa sitten! <tos> Mä kysyin, jos mä voisin matkustaa vähän kauemmas menneisyydestä, sanotaan 100 vuoden säteellä, niin minne matkustaisiin, mitä tekisit. Mä matkustaisin reilu 50 vuoden taakse ja no niin, hoittelisin, arvastaisin seksiaton Vladimir Putinin äiteen kanssa. He viittelisivat sen ja näissä ei jäisi Putin sy syntymättä. Mä perin silloin. Muuten, muuten tietenkin haluaisin mennä mestareiden konserttiin. <tosikin> Arun huulin poskee. Kuinka kauan, kuinka turhaan. Hellyttävä viikko sitten pelkäsin. Suari pelottaa kyllä ihan riittävästi tässä muutenkin. tai asiassa huonommat biisit, eli paremmat paskisbiisit viime viikolla. Nää leviä uutorto välillä vähän tämmösiä. Vää aika k***a suuttylsiä. Tää nyt olla Hei, uppa, uppa. CD2 ollaan on. Ja CD2-sä ollaan nytte kutosbiisissä, ja niitä on kakstoispiisiä, ja kello tulee puolella! Olemme Se aikataulussa. Olemme aikataulussa. Kyllä, kyllä, olemme aikataulussa. Täällä tila, ollaan aikataulussa. Oletko harskaa ensi viikolla aikataulussa? Eli tällä viikolla, kun sä kuuntelet tän Se Päin. Nyt on itse asiassa 28. Ehkä silloin tuli vähän pidemmät mainokset sitten. Hoppari hoppari hoppapoo! Tämän viisiin hän toi Kirkka teki sitten sen jälkeen, kun se yryhtyi hevikirkaksi ja sanoi, että hän ei ikinä lähde enää Euroviisuin. Mä uh, odottiin vastausta liittyen Hitlerin, mutta kyllä tuo Putinkin käy, niin kyllä he valitettavasti käy just näin on. Kirkka sanoi, että miksi hän lopetti hevailun, että kun mä sanon apurahoja. <laughs> niin, apurahalla, on sitä rokkia tehdä, no, sano nyt. No apuraholla No niin, tuolla, ei kun esitetään, mutta nyt täytyy sanoa, tehdään. Joskus, meillä on näitä useampiakin henkilöitä täällä studiossa, niin halvemmaksi tulisi lärpättä täitteensä kanssa päällekkäin. Levyn kannesta, että mikä viisi lähtee soimaan, mutta en vitsistä tehdä. Koska julkaistaan Paskalista Areenalla kokoelma. Paskis-levyhän on ollut tässä hakusessa vuosikausia. Kuulostaa, että Olisiko tämä Pippi Valperin tuotantoa sitten? Eiköhän se ollut. Hei, tai Pavea. Mäpä tähän, jos ylösää kerran soitetaan, niin... Niin, tota... Nyt mä kuuntelun, kun sotilaan saattaa vielä yksi, yksi biisi, kerran yksi se on sotunut aikaisemmin, Phil ja panhuilulla. Ja tämä on käsittämätöntä, että siis Phil Collinsia panhuilulla, ja, ja sitten tulee 50 nimeltään You Can't Hurry Love, joka ei tosiaankaan Phil Collinsin tekemä viisi Holland, Dolce Holland. Phil Collins itse on tehnyt tästä kaverin. Saman kuin se Juise tekijä sanoi, että, että toton, on, niin, Juise on sanottanut Patelle ton uh, Viskin metallikan Metallicaan Charin. No ei ehkä ollut Metallicaan, Tämä nyt ei taas ei ei ei ei, ei, ei, ei, ei kulatella se, se, sitten jotain siihen liittyvää toimintaa kyllä luvassa ja, Joo jo se, niin mestari levy Päivi, on kyllä ihan niin vaan niin tylsää! On por mukaan, Tai, tai ei tuossa olla kuin itseasiassa todellisuus, ja Kirka. Päivi ja Pepe oli jämään Itse asiä viime viikkoon. Siis jo, siis kävi pyörähtämässä tämä sitten niin ei paljon kiinnostaa. Ei taia tulla alataloutessa, Antti Veskoa tänään. No ei taia tulla, koska pelkästään mestarit areenalla levyä. Paa, nyt tällä viikolla tulee tai muuta, Urpo. Mutta ei kyllä sillä viikolla. Mitä nyt tehdä tää? Mestarit kun on joku, josta pitää kiin. Ei tarvita mennä nukkumaan. Nukkisi e akseli. Ari, tuu mukaan ensi viikolla. Hei, ja on? unelmiin. Ja, mä mä huono missä se oikein mentiin biisiä, Jori. Mä mokaisin. Ja viikkoa ensi viikolla taas, tosiaan. Okay, Kyllä, hän Noin kaikki merkitään ylös. Täällä purralla lähetys etukä, etukäteen ja laittaa ylös kaikki noin sekunnit ja minuutit. Se, tehdään ens viikolla, eikö ens kerralla? Kyllä! Niin Tervetuloa Ruotsin laivalle! Ja kuuntelette täällä paskalista uusintaa, suorassa paskalista lähetyksessä. Harvinais- ja lähetys Paskalista galaksia Kraspa tuolla puoleen. Pave peräkkäin tulee tässä, kun metafysikan otet... Metafysiikan Pave, tulee rajusti. Tässä tästä häippaista? Tässä kohdassa... voi kehottaa kravattiryhmää jo hieman löysäämään. Huhu! Eikä ylänappi auki. Yes, Paitaan pois! Koska kuten... ...tuolla Yl alkupuolella jo huomioon... ...me myös tullaan laulamaan tänään. Sitä voidaan muun muassa tänne. Kappaleen tän laulun aikana kokeilla sen loppupuolella. Olet me valmiit. Oh! Joo, aloita nyt. Aloita, aloita ihmeessä. Ei tatte älä, älä vielä. Tässä alkaa ihan jo jöpöttää. Joo, joo oh, ehkä huono on ehkä huono lavaspiikki. Taas uudestaan. No niin, tä aika monta kertaa uudestaan. Lähti, jos yssä tulee yhteisaulua. Joo, Ei, täs tobi. Täällä, täällä, on, täällä on tulossa parempaa elämää, Patin Mustajärvä tai sitten uusi uusi sinkku On, on tulossa... Paasausta, kiitos. Speak, speak, speak. Robinia ja uutta Robinia ja tietenkin Jerry Sillanpäätä. Tuosta tuli viestiä, koska laidit lautella haaveilut on tuon bändäryystä. Ne on tehnyt jonkun live-levy. Sitä me, me ollaan kyllä joskus paskiksista, mutta sitä levyä ei, ei, ei kyllä enää ole tuolla onneksi. Tässä kohdassa voi kehottaa kravattiryhmää jo hieman löysäävään. Eikä ylänappi auki, koska kuten tuolla alkupuolella jo huomautimme, me myöskin tulemme... Me, me itseasiassa toi Bonofan 666, 666, 666, 666 laittoi. Ei laittoi, ei laittoi. ei Paskaa Paska-areenala-viesti, eikö se ol, ol, ol, olisi ollut parempi tuonne areenalla areenala olisi paskat areenalla. <laughs> tai Paskat housussa. Kappoleen laulun aikanaan kokeilla sen loppupuolella. Ja sitten Crackit-laittoi viesti vielä tähän näin verrattun, kun tuli verrattuna, kun se tuli ikään niin Kunnellaan se päästetään patea. Mitä pate voi kuulostaa näin, näin tota munattomalta? Me ihan kyybelle. Ja Mos voi olla. Oh, noni se oli siinä. ei enempää. Ei ei ei ei ei ei ei ei ei aikaan. ei ei ei No niin! Siellä lo loppuun, siellä on tulee erittäin tarpeellista radio oh, oh, oh, oh, oh. He... Joo, se oli tuossa vähän aikaisemmin varmaan. Otasit... Noni, niin, no. Onko okay. äänet avattu? No! No! Haani, tuu mukaan, siellä viikon kuluttua. Oh! täältä, kravatti vähän löysemällä. <hysy> <hysy> hyvä, hyvä. Okay. Okei, kokeillaan. Kokeillaan. Kokeillaan. kokeillaan. No Kerro, kokeilla. Kokeilla. kokeillaan. Nonne. Kerro, kokeillaan, hyvin, sano. Hyvä, hyvä. Mene töihin, vaikka johonkin ratioon tai semmoista. Tämä tuli livenä. Tämä meikäläinen. Hei, mä voisin yrittää soittaa jotain mestariden biisiä sam saman aikaan livenä, kun soimaan. Okei, nyt menee mielenkiintoiseksi. Tuossa posa laittoi, että ensi viikolla otan kravatin mukaan ja Mad Mike laittoi viestiä, että maailmanlopun merkin kun ylänappi aukeaa ja sitten Lars haluaa kokonaan perkele. Krakakin jo pois, biisi on oikeasti kova, ei. Ja sitten vastauspapen kysymykseen Jappelta, en lähtisi, en lähe, en perkele, en lähe. Mikä on nykyisyys ja mikä on menneisyys, en pysy enää mukaan. Siis tämä on nykyisyys, nyt on nykyisyys, nyt on nykyisyys. Ja nyt. tuoli menneisyys ja nyt on nykyinen menneisyys. On tässä näin kolmella semana aikaan Joo. Ja Lars Loh on lähdössä Tuot kun lähtee joku jo, jo, jo, mitä mä sotin vähän pidempään Niin mä aloin täystä levyltä tulemaan täältä livenäkissä sitten Iso J! Muspitissä mentiin niitä tulee kumikirskuja Hei! Tuleeko tule, tule, tule mainos kohta? Kato taas Muuu! Mestanit auki, fleksaa, fleksaa Ei hitto kun on rajua menoa järvellä <laughs> Näin on Ei! On vielä 2,5 minuuttiä mainoksiin. Mä hinnin saattaa vielä sitä le levyutuutta. Pavel lopetti kappale. Paras, <laughs> hyvä, hyvä homma, hyvä homma. Kannattaa tapoittaa puutta ropinia. Olemme nykyajassa. Yeah, jengi kerääntyy paikalle, <laughs> Ei tule koko ne kaikki aikoissa Totta helvetissä. Potasee laitoi match micin kyllä Mehän voisi soittaa sitä potasee sitten päälle, päälle. päälle. täältä livenäkin. Paras kyllä. Parasta just nyt on viime viikko. Me ollaan nostarkki. Kuten edät sanoi, ennen kaikkea oli paljon paremmin. Kyllä, viikko sitten oli kaikkein parasta aikaa, mitä ikinä oli. Olimme oli silloin kaikki vielä nuoria ja riittävän viettomia. Nyt. Tää on parasta nyt. On ei, ylös, nousta ylös. Ei nyt tein nosta ylös, vaan kädet ylös. Hyvät nyt... Tämä on parasta just nyt. mennään meneisyyteen, ettei mainoksi, Oh, niin on vielä minuutti aika. Kertakin kohta ohjelmaa. Ei tota kyllä No niin siinä oli jo täydeni. mitä Mille vitu keskipenkille se kehottaa istumaan niin tämä on mystisiä hänen sanotuksensa Piedäskällä, eikö viime viikollakin, kun leijat tuli? Väitöskirjoja ja pave on niin korkealentoisia Ja pelattua, että Pave ei varmaan ikinä ole sukeltanut mitään helmiä, vaikka poit kovaan. Kristus Ristus Mikkonen mietti, onko se keskipenkille Ja tämä seuraava kappale, josta on mistettu Piaruille, elikkä leijat No niin, tulehan sieltä Tuo mä Joo, aika pari laittanut kädet ylös. Joo, meikäpäs pankkiin tähän näin ja laulekaa. Hyvä juttu, hyvä juttu. Hyvä juttu. Paskaspiikki Paskiksessa. Kirkä heittää leijät kun kaikki pieneskelee samaan aikaan siellä areenassa. Ei ollut edes ulko- ulkokeikka, niin aikamoinen döfis. Noniin. Nyt muu alamme myös häpettää jo. Onks mä noin huono? Ilmeisesti siksi mitä toi ilmaa pitää. nyt pitää. Pitää. pitää mennä onneksi, jatketaan kohta. Kyllä, jatketaan viikon kuluttua. Kuunteet Radio Helsinkiä, taajuudella satamihos eli taajuudella 98,5. Petovoiman lakiin perustuvan kansainvälisen menestysteoksen e toiseen 9 energiatestiä kirjoittanut yhdysvaltalainen Pam Grout saapuu luennoimaan Suomeen. Luento pidetään I Love Me Helsingin messukeskuksessa lauantaina 18. lokakuuta. Larmista paikkasi etukäteen messukeskuksen sivuilta ja näe, kuinka tapasi kokea maailma muuttuu tyystin. Yhteistyössä www.basanbooks.fi Big Shake, Rhythm and Bluesin erikoisohjelma. Radio Helsingin taajuudella tämän viikon lauantaina kello 3:00. Levysoittimin ääressä viejit Vesa Ylipelkonen ja Samsa Vilhunen. Uh, Mo, Taitus, Mo Jos tämä olisi äänikirja, minulla olisi aikaa kertoa tarinani rauhallisesti eläytyen. Koska kyseessä on mainos, on pakko töksäyttää suoraan. Tule 23.26.10 Helsingin kirjamessuille Messukeskukseen. Löydät sieltä sekä syksyn uutuuskirjat että antikvariaattien aarteet. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsingin Ja viime viikkoa. Joo, niin sai. Ja minäkin sain viime, viime viikolla. Nyt tulee uutta, uutta Jerry Sillanpäätä. Kuuntelet Paskista. Hän jossa menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus kohtaavat ja nykyisyydessä. Jossa olemme myös menneisyydessä ja katsomme kohti tulevaisuutta. Tää aika tylsä tää alku. Kudellaan vähän ilmi, tota Tää on kyllä oh, oh, oh. jos tulee tylsämpi biisi, niin voi kunnella... Päisviikolla! Mitä? Hei! Spiikki, spiikki, spiikki! eipäs puuta spiikin päälle! No niin, nimenomaan näin. Jo, speak it, speak it, you have to listen. Let's go, toi go, hold it. That's the top. And Karina, in which everything goes well. No, now you don't listen to speak it. Sormiasi polta se jätkä täydellinen On vartalolta ja tanssi aivan Niin kuin josa voltajee Siltjupits ah, Siltjupits, tulihan se sieltä to nyt, otetaan, nyt otetaan uusintana joku kohta Nyt otetaan uusintana, se onnistuu tässä lähetyksessä Otetaan se vähän taaksepäin Noniin. Ah, ah, ah. Toi on, toi kuolottaa, Hei, siltä on annaks. Saaks me sun bitchis. Tai tai kai vastoin. No niin. Tää pitää siis kostaa tää krottaa otetaan So bitch. Toi on, mutta ei oo mitään, mutta bitch. Mikä spitsi tuolla on? Teki. Hector Spits. Tuossa se Paasas pa pa pa Hector, Hector Pertsa-repois, pois se oli vaan tylsä, kun jäkki Oh, Toivon, nyt spenteri laitaa oh! ja jää <laughs> Bokka, Ari, älä naura aikaisemmin tulevaisuudessa. Tosiaankin tämä lähetetään kuunnella ensi viikolla uudestaan niin, että minä livenä silloin kommentoin. Eli siis ei tule uusintana, vaan sitten ihan livenä lähetys tulee, mutta tulee myös uusinta. Kyllä, no, no, näin, näin on. No, kyllä Mutta katso Römäkkäästi Svinterillä fotassee, hölyrömpisissä Möpö-Röpö. No, niin, Oni, Ja on, Svinterin Svinterillä fotassee, fu hölyrömpisissä möpö möpö lotteri että se nyt Poontopi-Wild. Mitä tässä muuta kuin? Eiköhän Rämäkkästi Sventerillä potaisei oikein kunnolla. Ja, ja nyt lähtee! Nyt ai siinä lähti! joo, joo. Laitetaan vielä kerran. Mitä tässä muuta? Eikä muuta kun eiköhän pannaa. Rämäkkästi Sventerillä potaisei, oikein, potaisei kunnolla oikein kunnolla. Ja, oikein kunnolla ja nyt lähti! ja... Nyt lähti. Oho, ja. Yeah! Yeah! Yeah! Otetaan vähän hitaammin lähestä Jemäkkästys venterillä potaistei oikein kunnolla Ja nyt lähti! Missä yeah. JEEE! Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. viime, viime vi viikolla? Ei nää tosta tohten Ai niin tätä tota ei vittu, saattaa kun tätä soittu niin paljon, että soittaa Olette yeah! no niin, olette nyt nykyisyydessä. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Ja mahtava speak? Kyllä! Hekturille. On ja ei pidä huolta, se Lant saa päällekkäin tulemaan. Ja joo, ei kai se ollut siinä niin. No niin. Aa vetäsi ja pöntsi siin lattari lähti Vaan Lant uudestaan. Ja murkilla oli toi ajoon. Lant uudestaan ja Mad Mike lisää. Ja Lant vielä kerran. Ja iso jee, minullakin lähti. Mad Mike että tätä loppuunähetys. Ja best life saa wow, vinkis, vinkis. ja ristus mikä niin ristus mikämeno laittoi lainto ja best. La ja meidän on oltava kerran ja perustamme tätä. Joo, o o o o o se o o viikolla o o o o itsästäs it. vanna aaah alltså inte jag var näxt det där vi köras helveti no kohta speak uudesta älä älä enää, ei, enää. och ta nu tar jag typ papi wallpaper Minua sijasta muuta, kun eikö happanna e. Rämäkkäästi Sventterillä potaisee oikein kunnolla Ja nyt lähti! Sehän tuli viime viikolla uudemman kerran No pitäiskö no, muukin laittaa kylmää uudestaan kylmää sen kylmää tälläkin kylmää viikolla? Mut paverokka! Mitäs totta muuta, kun eikö happanna Rämäkkäästi Sventterillä potaisee oikein kunnolla Ja nyt lähti! Enää 10 miljoonaa jäljellä! Miten kaikki biisit? Saa liikkua! Ah, nyt mä menin taas pavee! Niin yeah! Tässä on ja yhdessä! Yeah! Eri viisi kanssa! JEEE! Yeah! Yeah! JEEE! nyt Joo, jatketaan tohta, jatketaan tohta, kohta! Jatkakaa! Yeah! Yeah! voit <tos> oh. tois toisella mutta toisella tasolla konni mitään ihuria menoo toolla toisella levyllä kyllä sitä Monofanit laittoivat, että mun on pakko saada suomeksi tuosta kirkavälispiketä kuin kuulen Niin, kaikki muutkin haluaa saada siitä suomennoksen. Mikä täällä... Ei voi. Mä Hector, ei oo piippi tällä kertaa. Joo, ei toi tyhjä pisi. Jatka, Jatka, jatka, jatka! oon Mitä huolta! No katoon. No perkele! Minä, mennään täältäkin sitten! Itse, Tästä jotka kersi. Joo joka nyt nyt olemme, nyt olemme nykojassa. Vääntäis vielä kerran. Nostais ylös, olta täs Pidä huolta! Iksestäs! Noniin. Käsimme on istuttu kusisukassa todennäköisesti. Luonossa! Alkusti hirveä Pau, pau! Ja Jape laittoi. Muista vanhukset ei kuulu, vanhan koten No ne sitten kuuluu kadulle elämään yksin. Nimenomaan tätä minä olen sanonut ties kuinka monta kertaa. Kun vanhukoni tyhdytään. Turpakeini! Päätä! teette No niin antaa, on Missä on Vantaa? Missä on Vantaa? Vantaa! Joo me pidetään joskus spiikki lähetys! Kolmessa vielä aikaa täällä näin? 9 minuuttia! Ei helvetti! Nyt mä voisin pitää joskus pelkästään lähetyksen, missä tulee noutaa kyllä. Tulee tule ja näin on. Mitä tulee se olla? Niin! Tuolla vengut röhruiskiiparaa. Kun kaksi rauhallisempaa kappaletta tähän päällekkäin. Raututaan ennen loppua. Tässä on Satu Penttikänen ja... Missä sen tohkaa? <totunakin totunakin totunakin totunakin> tuossa noin. Joo. No, aloitan nytte siellä niin. Piittelsia, Sätu Pentikäinen. No. Mä vaiivun masennukseen, siksi näkyy. Kyynelee! tässä Sehän sopi viime lähetykseen, mikä tuli tunti sitten edelliselle lähetykseen. Muissakaan joo, vaan hukset heitette heivat tämän Ei siis, en nyt viitannut omaan lähetykseen, vaan villosoveihin. Pilat ei kuulu sairaaloihin eikä koululaiset kouluihin. En joka apua. Minä läheään justiinsa. Minäkin. En mä tiedä, mikä te aito tehdä. Puhuta nyt se Vantaan siellä vielä. No tuli ihan se. You get the ride. Yo, hey. Shall we take a little break and start the episode now? Radio. Kyllä! Hoo hoo. to each other. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Oho, Settolat vuotas Sventterille oikein jynt, se, oikein kuttaa se, sillä lailla sananpa minä, että Joppa no niin se. on mainossa, tässä niin pitkään Terveisiä ja kiitoksia ja ensi viikolla hyvästi, ensi viikolla minä sanon tässä no. kohtaa kaikille että hyvästi. Hyvästi! Sit tässä näin ja naadaa tähän loppuun ja minä sanon tjöttele, tjöttele! Nyt, <laughs> nyt lähtee semmonen laulu, minkä teidän pitääkin laulaa ja oikein lujaa. Nyt tulee puhutaan hyvästi, tänä Kanssa syöksyy karjeloimaan, sulaa iltaan soinnin musiikki. Tämä on nykyaika, että tässä oli menneisyys. Jälleen lähtee laulu soimaan, kanssa syöksyykaan huomenna, on sinne vaata. Rauette täm täällä täällä levyversio, kun taas nyt on aika koska täm. Kaka kaka Kun täm tulee kuin tässä parempi on di hyvästi. Elvisiikolla ei me tee tää möhhtä lähetystä. Olemme silloin nykyisessä tulevaisuudessa Tuleva sopssalo meni nyt perkestä nyt kysyysessä. Huh, huh, huh, huh. Hyvästi, mutto ei dietti näin se on. Seppä <mimitraan> se lappuu. Lappuu. Se loppu viime viikolaisen, se loppu nytkin. <mimitraan> se, se vaan viisi. Lähtekää saori. no taas ylös! Aina kiire, kiire, jonnekin Kaikki mukana, kala, kala. Hei, ne autit minkä huomenna en muista ristän, kunta Sara, mitä tarvitaan ei